E allora, buonasera a tutti e a tutte, una nuova trasmissione a cura di Geologia Senza Frontiere E ci ritroviamo di nuovo a parlare di alluvioni quindi avremo una, un intervento da parte di Alberto del Comitato Acqua Pubblica di Savona e poi in, in fine trasmissione avremo degli aggiornamenti su um, Acea e i rapporti col Comune di Roma e Torniamo a parlare di alluvioni perché è un argomento di, di estrema attualità. La scorsa settimana Eh, c'è stata la prima grossa perturbazione della, della stagione invernale e eh, puntualmente come quasi tutti gli anni purtroppo si è, sono verificate una serie eh, di eventi di dissessi idrogeologici in particolare nella zona tra, eh, tra Piemonte e Liguria quindi tra Cuneo e Savona e poi appunto parleremo con, eh, con Alberto di, mh, del Comitato acqua Pubblica di Savona e anche in eh, Calabria e in Sicilia dove ci sono stati due, due morti uno in provincia di Messina e uno in provincia di, di Agrigento. Sono, tutte, eh, sono tutti i territori di cui abbiamo anche già parlato in, in passate trasmissioni. Eh, L'alluvione di Genova del 2013, anche nella zona di Messina ci sono stati, mh, ci sono stati altri dissesti, sempre a novembre in, nel 2014 eh, c'è stata un'alluvione a Carrara. Molto spesso in questo periodo... Appunto inizia la, nuova la, inizia la stagione invernale, arrivano nuove perturbazioni e di conseguenza iniziano i dissesti idrogeologici, è sempre, nel, sempre nelle stesse aree e sempre nello stesso periodo. Chiaramente non è un caso. Ehm, il dissesto del territorio, la poca cura del territorio è una, um, provoca queste conseguenze e sono conseguenze anche economicamente devastanti. Oggi è arrivata. Um, oggi La, la Coltiretti ha dichiarato che negli ultimi circa dieci anni, eh, si, negli ultimi dieci anni si parla di, di un danno di circa 14 miliardi di euro solo per il comparto agricolo, per quanto riguarda le coltivazioni e le infrastrutture. Mm, loro parlano di eh, 14 miliardi dovuti ai cambiamenti climatici, ora eh, è un discorso globale e eh, troppo ampio per una trasmissione, trasmissione servirebbero mesi di dibattiti però ehm, come nostro solito ci eh, focalizzeremo su, su un caso particolare e, e cercheremo di capire in quel territorio che cosa succede qual è, quali sono le risposte delle istituzioni e mh, che cosa si può fare per, per evitare che questo succeda di nuovo quindi adesso dovrebbe sentirci Alberto Dressino di Savona ci senti? Sì. Eh, eh, ciao Alberto a chi ci ascolta? Allora, eh, iniziamo a parlare di quello che è successo intanto magari presentati eh, sei del movimento per l'acqua pubblica di Savona, giusto? Sì, faccio parte del forum dei movimenti nazionale, sì, e mi occupo anche delle tematiche dell'acqua pubblica nel Savonese e in Liguria in generale quello che accennavi secondo me è una, è una ciclicità eh, in merito alla quale non sembra che non si riesca a, a a porre rimedio in nessun modo perché manca la prevenzione soprattutto sì era proprio quello che intendevo cioè non è un caso che le aree siano quelle e il periodo eh, climatico sia sempre questo cioè l'inizio dell'inverno o, o, o anche l'inizio della primavera fine inverno, inizio primavera cioè quando si concentrano la maggior parte delle precipitazioni nell'area di Savona eh, questa non è stata questo non è stato il primo eh, evento di sesso che si è verificato, giusto? Assolutamente no, dagli anni 80, solo per citare negli ultimi 30 anni in poi è stato un susseguirsi. Ovviamente a ma macchia di Lovardo non sempre nella stessa località, però è ovvio che la Liguria come la Calabria come altre zone sono dei territori fragili sotto questo punto di vista e quindi sarebbero ancora più bisognosi di attenzioni. Se poi si sovrappone il solito annoso problema della speculazione edilizia e della urbanizzazione selvaggia e vengono amplificati i problemi. A tal proposito volevo citare una dichiarazione del sindaco di Genova, Doria, eh, perché c'è una, una frana, notizia di questi giorni, che eh, insiste, che mette a rischio circa 200 persone sono state sfollate per, eh, a causa di questa frana e il sindaco ha dichiarato è colpa della cementificazione, aggiungerei un grazie, lo sappiamo, nel senso che il problema o la classe di problemi alla fine è sempre quella. Immagino, come a, Gen a Genova come a Savona nella fattispecie è emblematico nel senso che ovviamente se li, ci richiamiamo all'urbanizzazione degli, eh, degli anni 50 e 60 però eh, la notizia di oggi sono rientrati eh, questi sfollati e il motivo per cui era stata dichiarata pericolante o comunque eh, necessaria di verifiche è il fatto che gli appoggi fondazionali De, di questo complesso che, che 100 persone può immaginare le dimensioni e eh, sono direttamente nell'alveo di un torrente mi e sembra, sembra giusto costruire nell'alveo di, di un torrente in un territorio come la Liguria esatto eh, cioè, eh, questo eh, poi apre tutto, tutta un'altra serie di scenari ovviamente eh, perché laddove continuiamo a cementificare è ovvio che in terreni come la Liguria dove già per natura proprio geologica e poi per eh, elevata tendenza e clività dei versanti, è chiaro che se eh, la copertura arborea e vegetale viene, viene distrutta o comunque progressivamente diminuisce, tu hai dei tempi di ritorno della della sempre più stretti. Ecco, Ci appunto come scusami proprio, proprio su questo come un po' come introduzione visto che già si intuisce dal linguaggio tecnico eh, sei un geologo quindi se ci puoi fare un po' un, un, un quadro in realtà anche se in, nelle, nelle altre puntate un minimo l'abbiamo accennato ma un po' le caratteristiche proprio del territorio della Liguria ricollegandoci a quello che dicevamo prima perché alcuni territori sono più Eh, proni a questo tipo di, di eventi estremi? Che cosa, quali sono le caratteristiche diciamo, Beh, del territorio? Diciamo sono in parte geologiche e in parte morfologiche, ovviamente. Geologiche perché noi abbiamo dei terreni eh, prevalentemente, eh, come posso dire, a comportamento impermeabile, quindi eh, si presente che la Liguria, da un punto di vista geologico, è eh, praticamente una palestra tutti coloro che si approcciano alla geologia perché trovi tutto lo scenario possibile eh, dalla genesi e arcinica in poi c'è proprio tutto, quindi trovi eh, qualsiasi, e eh, lo stesso territorio è suddiviso in parti a seconda della storia geologica, quindi passiamo dalle coperture mesozoiche che sono calcare, flisce e, e, e, e, e quant'altro, a, a, a un substrato, un, che è termocarbonifero, quindi addirittura molto più antico. Queste sovrapposizioni solitamente eh, sono discontinue, cioè non c'è una successione stratigrafica, e quindi rappresentano un motivo di fragilità di per sé intrinseca, soprattutto dal punto di vista idrogeologico, perché abbiamo come le, le sommità dei rilievi, nella maggior parte dei casi, sono eh, di natura calcarea, quindi soggetti a processi di eh, calcificazione e eh, sotto abbiamo un, uno strato impermeabile che è appunto quello dei terreni più antichi e quindi questo contrasto determina eh, quando ci sono eventi estremi e, e, e determina anche delle ulteriori problematiche dal punto di vista della stabilità dei versanti. Poi abbiamo eh, cime elevate, superiori ai 1000 metri, a 5, 6, 10 km dalla costa, quindi puoi immaginare qual è... Eh, il rapporto ehm, che si può instaurare tra la, nel momento in cui hai degli eventi critici e, e quindi hai degli scarichi a mare eh, estremamente violenti emblematico è emblematico il caso di Monterosso no? eh, che è un paese splendida città delle, delle cinque terre eh, tre anni fa, quattro anni fa adesso la data di eh, sfugio in questo momento eh, è letteralmente esploso perché il comune ha attraversato da un rio che hanno coperto per poter accedere con le macchine e circolare e la pressione è stata tale da far saltare come un tappo e, e portare via tutto quello che, che poteva portare via quindi diciamo che eh, se non c'è la sensibilità in termini proprio di, di rapporto natura-ambiente e, e costruito e, e non c'è stata per decenni eh, le conseguenze non sono al momento affrontabili e anche sapendo che c'è questa ciclicità, se non si incomincia decisamente a eh, trovare dei, dei progetti, interventi di prevenzione, credo che saranno sempre ripetitivi ecco questi eventi. Sì, ecco infatti anche una, un altro dato era il... Dare un po' la misura del, del tipo di evento estremo, nel senso nel, negli ultimi in quest'ultimo evento si parla di appunto si è parlato di un picco di 200 mm di acqua in quattro ore, che vuol dire circa 50 ml, eh, mm l'ora. E perché volevo fare un inciso Il, la quantità di pioggia si misura cioè la comunicazione della quantità si misura in eh, millimetri all'ora cioè semplicemente si, si prende una bottiglia graduata un contenitore graduato e si misura l'altezza che raggiunge eh, la quantità appunto d'acqua che viene raccolta in un'ora questa quantità corrisponde a un litro d'acqua Uh, per uh, un, un litro di pioggia su un, cioè un millimetro corrisponde a un litro di pioggia su metro quadrato questo a prescindere dalla superficie dello strumento che si chiama pluviometro e, e appunto nell'ultimo evento si è parlato di uh, 50 millimetri allora che è diciamo quello che viene considerato appunto oltre i 30 mm l'ora un nubifragio Quindi eh, poi a calare ovviamente si parla di rovesci, poi piogge forti intorno ai 6 mm l'ora. Ma questo è giusto per, per dare un ordine di grandezza di queste misure che poi vengono date e non si sa mai bene come, come interpretarle, come... E, e come parlarne e, e come ordine di grandezza consideriamo che in una città come Roma la media annua è di circa 800 mm eh, di pioggia quindi In questo caso a Savona si parla di 200 mm in quattro ore, a Roma piove circa 800-900 mm in un anno. Assolutamente. Io assolutamente volevo... Dire una cosa. Sì, assolutamente. certo Soltanto a livello di informazione che ho cercato eh, proprio nei miei eh, di ricavare, ho sentito un collega eh, della provincia e che è in contatto anche con l'ARPAL e segnala da dato comunque poi da, da verificare come che eh, nell'alta valle Arrosa, quindi siamo nell'Imperiese e al confine con il Piemonte, quindi spiega come mai poi nella parte padana è successo quello che è successo a Garese, Ceva, eccetera, eh, sono caduti in, in due giorni, credo, un giorno e mezzo, 700 mm di pioggia. Okay. Quindi al di là dell'intensità è importante anche ragionare sul fatto che eh, Cioè, quando il terreno poi progressivamente si satura, anche se permeabile, diventa praticamente impermeabile Quindi da quel momento lì in poi l'acqua defluisce come se fosse su una superficie eh, asfaltata. Ecco. Sì, ecco, io volevo anche diciamo riportare anche il discorso sulla, mh, sulla prevenzione, ma prima di questo facciamo una breve pausa musicale. Ci rentiamo fra un po. Cried when you said goodbye Ain't that a shame my feel like rain Ain't that a shame? You the to play You broke my heart when you said We'll Ain't that a shame? My tears fell like rain Ain't a shame? You the one you blame Oh well, goodbye Although I'll cry Ain't that Shame. My tears feel like rain Goodbye in Ritorniamo in diretta ricordando il numero di telefono che potete utilizzare per intervenire con brevi domande o commenti nella trasmissione 06 49 17 50. E allora continuiamo in voce con Alberto del Comitato Acqua Pubblica di Savona. E, mh, volevo, volevo discutere con te e parlare, mh, ho trovato una notizia su, sulla, su Regione Liguria ehm, che praticamente è stato stabilito che ehm, secondo questi nuovi criteri per la pulizia degli alvei e dei fiumi eh, diciamo senza opere, senza oneri per i comuni, cioè aziende private che possono provvedere alla pulizia degli alvei che sappiamo che è una delle, delle fasi fondamentali principali per diciamo, la prevenzione eh, viene attribuita eh, appunto a enti privati eh, che diciamo hanno in cambio il fatto di potersi tenere ciò che viene raccolto dal, dal insomma dal, dalla pulizia ecco, volevo avere la tua opinione se diciamo questo che mi sembra un un fatto diciamo un nuovo modo di affrontare la cosa ma veramente molto molto piccolo e diciamo sempre eh, sul sul privato, diciamo, come indirizzo, invece che eh, prendere eh, coscienza a livello centrale, a livello collettivo del eh, cioè affrontare in maniera importante il dissesto idrogeologico. Mi sembra che è un piccolissimo passo, ma veramente infimo, insomma, mi viene da dire. Assolutamente sì. Sono d'accordo anche per il fatto che eh, così facendo al di là del della questione che richiama altri fattori che sono eh, sono quelli della della povertà, dell'impoverimento degli enti locali, eh, scelta fatta anni fa con l'introduzione del pareggio di bilanci in costituzione, ma a parte questo, quello che eh, non è convincente intanto è che lasciando alla libera iniziativa al di là che possono poi tenersi un ben, ottenere un beneficio per quello che fanno, ma Sarà un'iniziativa del tutto scollegata, ognuno ragiona e lavora per conto suo, magari uno lo fa i dieci frontisti successivi non lo fanno, quindi qual è la razionalità della, della questione? Deve essere ovviamente un intervento eh, composito, organizzato e così via, lasciato alla libera iniziativa per, privata, credo che non si pervenga assolutamente. Ma è, è ovvio che comunque eh, questo rappresenta un panicello caldo, come si dice comunemente. I problemi del dissesso idrogeologico non si affrontano semplicemente togliendo le canne o, o un po' di legna dall'alveo. Dall eh, tra l'altro, se vogliamo, rappresenta comunque un passo in avanti perché nella luviana del 1994 in Piemonte ricordo che Eh, coloro che andavano poi a, a prendersi la legna sono stati buttati dal Ministero delle Finanze dall'Agenzia delle Entrate perché quella era eh, denaro della, dello Stato e, e, e, e, e quindi sono rima, è rimasto lì per anni sui greti e riprendendo poi il suo cammino ad ogni ciclicamente ad ogni alluvione alluvione a cui anche tu hai partecipato certo. giusto? quella del 94? assolutamente sì e lì la chiara eh, lì fu un chiarissimo indizio della, della, di come eh, il sesso idrologico sia estremamente collegato con le attività umane eh, io allora eh, ero nell'unità nell di crisi del comune di Cortemilia che si occupava dei 18 comuni dell'Alta della Langa eh, anche lì un territorio eh, molto fragile proprio per la litologia E qui siamo nel bacino terziario piemontese, quindi con rocce sedimentarie prevalentemente eh, marnose, comunque eh, pelitiche, con strati pelitici che eh, rappresentano la discontinuità mh, e con versanti interi in franappoggio. Quindi, pelitici, pelitici argille eh, materiale eh, sì. molto, sì, molto fino sì. e impermeabile e a franapoggio sono strati che hanno la stessa pendenza del, del, del versante, che versante che quindi sono molto diciamo predisposti a, a franare un po' quello che è successo a Sarno durante eh, eh, l'alluvione a esatto. Sarno diciamo che lì erano litologie diverse ma comunque sì e, e quindi sì. il Il problema di allora fu eh, chiaramente dimostrato dagli studi nel 90% dei casi l'abbandono del territorio sulle, eh, sulle colline. Quindi l'uomo che fino a pochi anni prima eh, eh, coltivava vigna, nocciole, eccetera, progressivamente ha abbandonato la campagna per andare eh, nelle varie industrie a lavorare e quindi sono rimasti vecchi che non riuscivano più a regolare quotidianamente il, il rapporto uomo-terreno, e io ricordo che uscivano quando iniziava a piovere invece di entrare in casa uscivano con la zappa per andare a ripristinare i solchi, cosa che non si fece più e nel, io contai allora centinaia e centinaia, forse addirittura 400, più di 400 frane di varie entità e dimensioni ovviamente, quindi… Ecco, io volevo mh, volevo portare il, il discorso a un concetto che mi che mi avevi lanciato prima, sul mh, sulle grandi opere. Certo. Te lo lancio così, ah, su questo. Sì. Sul, sì, <ride> sulle, sì, sui, te, sui grandi vecchi e su quello che si dovrebbe fare. Io non voglio entrare in polemica sulle grandi opere sbandierate e che continuano i vari governi da anni. A, a presentare come la soluzione dei problemi dell'Italia, eh, quindi lascia stare il, il, la TAV, il ponte sullo stretto, eccetera, non, mi, non voglio entrare in questo discorso, anche perché non ne ho probabilmente le competenze, però io immagino soltanto eh, cosa potrebbe significare in termini di interventi, di programmazione, di investimenti, eh, finalmente incominciare a affrontare seriamente il tema della prevenzione del dissesto idrogeologico lì sono le grandi opere lavorare sul territorio in prevenzione eh, creando bacini di, di laminazione eh, scormatori o quant'altro interventi sui versanti recupero eh, magari con cooperative eccetera dei, dei giovani eh, del, del patrimonio forestale e così via questa è una grande opera e sono convinto che che altro che il PIL eh, di cui ci preoccupiamo sempre e analogamente non teniamo conto anche del fatto del, del patrimonio del, della rete di distribuzione dell'acqua pubblica che è un tema che mi è caro ovviamente noi abbiamo più del 35% medio di perdite molte perdite delle quali sulle reti sono in settori collinari dove abito io eh, nel sabonese normalmente in questi ultimi due o tre anni direi di no ma ci sono spesso dei dissesti legati dalle perdite delle tubazioni che hanno, sono solete, hanno 30-40 anni a volte addirittura allora anche lì, se ci fosse una, eh, la voglia di investire scusami, scusami, ti chiedo, lo spieghi meglio questa, questo rapporto fra le perdite e l'innesto di sì, dissesto idrogeologico? Allora, tu immaginati che eh, siamo in un ambiente collinare quindi eh, l'acqua dal fondo valle dove ci sono o se ci sono le sorgenti un altro discorso però eh, molti comuni pompano dal fondo valle del, degli alvei e dei torrenti pompano l'acqua in pressione eh, sulla sommità delle colline per poi distribuire o comunque in mezzo a collina per poi distribuire questa risorsa per caduta ora nella fase di pompaggio quindi con varie atmosfere di pressione solitamente ci sono 100-150 metri di dislivello quindi vuol dire 15 atmosfere eh, se la tubazione è obsoleta eh, prima o poi incomincia a perdere quest'acqua essendo una tubazione sotterrata quindi non la puoi vedere si distribuisce in settori collinari innescando e andando a saturare, um, uh, a aumentare il peso di volume del, te delle, del terreno e a un certo punto eh, parte la frana. Cioè eh, la perdita è un fattore di eh, innesco e di fragilità del territorio. Ora se sei in fondo valle e eh, hai speso dei soldi, per pompare, per tirare su dalla, dalla falda l'acqua che ti serve, la risorsa che ti serve e perdi economicamente dei denari che vanno poi comunque sulla bolletta se ben chiaro o comunque sulle tasse. Ma se la perdita è nella rete di distribuzione quando sei in pressione o anche, anche solo per caduta in una zona eh, di collina è ovvio che quest'acqua si distribuisce nel versante e laddove trova poi la fragilità del versante stesso, attiva o comunque crea le condizioni predisponenti per una frana. e eh, Senti Alberto, volevo farti un'ultima domanda prima di, di chiudere, eh, intanto ringraziarti perché, perché è stato chiarissimo. Eh, grazie a voi. Eh, le comunità locali, cioè eh, i cittadini dal basso si accorgono del problema, si rendono conto, si sono mossi in comitati, cercano di di muoversi in qualche modo è comunque ancora una questione abbastanza ursa nonostante il problema si ripete ogni anno fondamentalmente assolutamente cioè allora io eh, ho sentito in termini di eh, riattivazione a livello eh, proprio di di comunità nei piccoli comuni eh, nelle frazioni eh, soprattutto quelle montane ma nel sabonese soprattutto sulla costa, nei comuni, devo dire che francamente c'è una povertà di culturale sotto questo aspetto e eh, si manifesta semplicemente con la rabbia nel momento in cui eh, vengono colpiti e interessati, ma poi passato l'evento è ovvio che non c'è questo fervore, questa voglia di rioccuparci del bene comune, di stare insieme, fare collettività vera se mi passo una battuta in uno spettacolo teatrale Marco Polini diceva che in Italia eh, l'indignazione dura quanto più o meno un orgasmo e eh, ah. eh, sì. purtroppo mi sì. pare sì. che questa è una frase di 15-20 anni fa non mi sembra che sia cambiato molto ah, e... assolutamente no non generalizzo eh, perché eh, evidentemente ma non ne sono a conoscenza ci possono essere delle realtà invece molto più eh, attive e proficue però quello che vedo lo scenario è quello che hai delineato tu prima. Bene, ti ringraziamo molto dell'intervento e mm, ti salutiamo. Grazie. Nel frattempo facciamo una breve pausa musicale per l'ultimo intervento. sempre l'ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM trasmissione Entropia Massima stiamo parlando di alluvioni inondazioni e sì di acqua di nuovo la parola a Chiara e allora di nuovo in voce abbiamo in collegamento Simona del Comitato Acqua Pubblico Romano e, ciao Simona ci senti sì vi sento buonasera a tutti e tutti eccoci e a cui chiediamo aggiornamenti sull'Acea e rapporti col Comune di Roma e soprattutto sulle nuove acquisizioni di Acea. Sì, dall'ultima volta che ci siamo sentiti con la radio, non so se qualcuno si ricorda, eravamo in diretta da un'azione fatta insieme alla rete Decide Roma, insieme ad altre realtà sociali, eh, in cui lanciavamo proprio la piattaforma per la ripubblicizzazione di Acea, eh, attraverso un'occupazione simbolica di un edificio vuoto, eh, proprio di fronte alla sede di Piazza L'Ostia, in via Marco Polo, residuo diciamo di una joint venture tra CEA, AMA e la Marco Polo SPA, appunto una di quelle stipulazioni inspiegabili che poi lasciano vuoto un palazzo per anni e che diciamo ricadono sulle tasche dei cittadini. Attraverso quell'azione noi volevamo un po' dare una svegliata alla Giunta Raggi e un po' costringerla eh, a mettersi al tavolo con i comitati e le realtà sociali non solo romane, perché Acea non riguarda ormai più solo Roma, e discutere appunto quali potevano essere i passaggi per arrivare all'acqua pubblica, nel vero senso della parola, che è anche la prima stella dei, dei 5 Stelle. E da quel giorno sono successe molte cose, poche sul fronte delle, dei rapporti con la giunta. E poiché c'è stato un breve incontro al Consiglio Popolare dell'Acqua appunto convocato il 27 ottobre in cui eh, ha partecipato il Presidente della Commissione Ambiente diciamo in rappresentanza del Comune di Roma, anche se la questione ACEA riguarda poco l'ambiente per quanto la gestione dell'area idrica come sentivamo anche nell'intervento precedente ha molto a che fare anche con le questioni ambientali però diciamo allo stato attuale la questione ACEA è più una questione di bilancio e, mh, dopodiché invece si è mosso rapidamente sono stati i vertici Acea e nelle persone di Irace e Tommasetti, Caterina Tommasetti e diciamo con tutto il consiglio, il consiglio di amministrazione perché Acea come sappiamo è una società per azioni tra l'altro quotata in borsa e quindi ha una certa autonomia eh, di movimento per quanto il Comune di Roma sia il primo socio, il eh, socio maggioritario, e per cui un'assemblea dei soci una volta l'anno e nel frattempo l'azienda fa le sue scelte aziendali. Le scelte di Acea sono le stesse scelte del governo Renzi poiché Alberto Irace a Didiacea è stato messo lì da Renzi, uomo renziano di fiducia che ha girato un po' tutta l'Italia privatizzando le società che gestivano l'acqua da eh, Firenze quando Renzi era sindaco a Lagori in Campania qualche anno dopo e sta tessendo diciamo, la rete per quella privatizzazione forzata che il governo Renzi vuole imporre non potendola imporre per legge notizia di ieri che anche il decreto Madia, a altra scure privatizzatrice è stato ritirato in parte l'avevamo già smussato con le mobilitazioni e in parte è stato bocciato dalla, dalla consulta, però le strategie aziendali, essendo ormai eh, presenti dei colossi in Italia delle multiutilità gigantesche che gestiscono l'acqua come Acea e attraverso le strategie aziendali attuano quella privatizzazione che per legge in Italia, grazie al referendum e grazie alle mobilitazioni non si riesce ad attuare Quindi cosa sta facendo Acea? Acea in pochissimi giorni ha portato a casa delle, uno shopping in centro Italia, ha comprato la parte privata di Acqua Latina, ha comprato una parte eh, della società che, di Umbria 2, servizi idrici, quindi in Umbria, ha comprato un pezzo della società che gestisce Lucca, sta mh, diciamo, portando a termine quella grande multiutility del centro Italia che è proprio nel progetto Renziano. Ora, di fronte a questa evidenza, eh, ci si aspetterebbe che una giunta a 5 Stelle, che ha come prima stella quella dell'acqua pubblica, perlomeno dica qualcosa, viste le dichiarazioni di fuoco fatte in campagna elettorale, non so se gli ascoltatori ricordano, che fecero crollare il titolo in borsa, ci fu un sacco di polemica. In realtà la giunta a 5 Stelle è rimasta silente, a quanto pare i primi giorni per eh, mancata conoscenza di questi processi che Acea stava portando avanti il che è anche possibile perché appunto l'azienda si muove eh, diciamo, senza informare i soci, nemmeno il soci di maggioranza dopodiché però ne sono venuti a conoscenza anche perché a Latina eh, era in atto un percorso di ripubblicizzazione votato e votato da tutti i sindaci dei comuni della provincia di Latina tra cui anche dei sindaci 5 Stelle E nel corso di un incontro che i consiglieri 5 Stelle ci hanno richiesto a seguito di una nostra presa di posizione piuttosto dura come il forum italiano dei uniti per l'acqua sull'immobilismo della giunta Razi eh, si è presentata diciamo, a sorpresa la sindaca in questo incontro, quindi eh, il confronto è stato assolutamente politico anche di un livello diciamo, buono. Solo che eh, in, in diretta, mentre eravamo lì, è giunta l'agenzia stampa in cui Acea appunto, comunicava che aveva portato a termine questi processi di acquisizione ignorando diciamo, la debole richiesta fatta dalla giunta che era una lettera con una richiesta di chiarimenti. Ecco, noi eh, pensiamo che il livello a Roma eh, non possa essere assolutamente questo. Eh, siamo in una fase in cui non esiste la compatibilità con eh, i titoli di borsa, con le leggi del mercato, non esistono le preoccupazioni di far crollare il titolo in borsa. Se si vuole andare nella direzione del rispetto del referendum serve una rottura. La prima rottura, annunciata in campagna elettorale e poi non portata a termine e richiesta fortemente da tanti comitati italiani in questo momento, è quella di cambiare i vertici di Acea. Non cambiare i vertici significa eh, soggiacere alla volontà privatizzatrice del governo Renzi di cui Acea in questo momento è quasi una diretta emanazione, quindi quello che continueremo a fare nei prossimi giorni è esercitare una forte pressione sulla giunta Raggi, anche attraverso i social ai quali diciamo, il mondo 5 stelle è molto sensibile, ma anche chiamando in causa gli attivisti stessi del Movimento 5 Stelle che hanno dato un grosso contributo alla battaglia referendaria e spingendo questa giunta a uscire dal proprio torpore sulla questione acqua e affinché a piccoli passi si proceda nella direzione dell'applicazione del referendum del 2011 ecco, grazie grazie per il, il dettagliato aggiornamento e ci vuoi ci vuoi dare appuntamenti futuri o sul tema come come sì, vi state allora. più bene al momento Innanzitutto, eh, appunto, attraverso una sorta di accerchiamento eh, sia comunicativo e sia in qualche modo politico della Giunta Raggi, eh, stiamo diffondendo in tutti i comuni che sono interessati da Acea, che ormai diventano sempre di più, eh, stiamo mh, diciamo, diffondendo e chiedendo anche ai consigli mm -hmm. comunali di prendere parola. Su Roma, giovedì mattina... Ci sarà in distribuzione in tutte le metro, nei principali, principali luoghi di passaggio una free press che vi invitiamo a leggere e a diffondere che è chiamata ZTL, di cui ci sono stati già altri numeri, che tratta vari argomenti eh, della Capitale e in cui c'è appunto anche un aggiornamento sulla su campagna CEA. Dopodiché cercheremo eh, di intercettare la sindaca anche in qualche iniziativa pubblica per consegnarle eh, le cinque domande su Acea che stiamo, che stiamo predisponendo, che sono appunto domande molto chiare e che si possono riassumere sul perché non vi, state, non vi state muovendo. Dopodiché siamo convinti che fino al 4 dicembre i giochi saranno un po' fermi Eh, per ovvi motivi, per ovvi motivi. Eh, eh, ci aspettiamo, ci aspettiamo che, che dopo qualcosa si muova, eh, dopodiché stiamo ragionando su una mobilitazione eh, un po' del tipo di appunto effettuata il 27 ottobre con un Consiglio Popolare dell'Acqua e anche un'azione dimostrativa che però sarà a questo punto per gennaio, diciamo dopo dopo la pausa natalizia e nei prossimi giorni diffonderemo appunto questo documento che intendiamo far girare moltissimo perché appunto torna a dire ci siamo resi conto che eh, ci leggono eh, i 5 stelle, ci legge anche la sindaca legge quello che, insomma, che i comitati per l'acqua fanno uscire fuori, quindi questa settimana eh, diffonderemo queste cinque domande e in modo anche coordinato, quindi magari chiediamo a tutti gli ascoltatori o mercoledì o giovedì di unirsi a questa azione che appunto è virtuale, però abbiamo visto che appunto il Movimento 5 Stelle vive molto di azioni virtuali, e quindi li intercettiamo sul terreno a loro caro e per eventuali appuntamenti ovviamente ci, ci riaggiorniamo con la radio che ci è sempre stata vicino in queste battaglie Ecco, è sempre per reperire documenti anche quest'ultimo comunicato in cui è riassunta la, la, la, la, la situazione? Assolutamente, il sito nazionale che è acquabenecomune.org e poi il coordinamento romano Acqua Pubblica è sia su Facebook come cordo Romano Acqua Pubblica e sia su Twitter col, con lo stesso account quindi insomma eh, ovviamente la vita virtuale non è, non è quella reale però in certi momenti può essere davvero un valido aiuto assolutamente, grazie ancora come sempre un saluto Simo grazie a voi, buona serata a tutti e tutti e diciamo che si chiude qui anche questa puntata di, di Entropia Massima con Geologia Senza Frontiere e ci risentiamo tra un mese circa. A presto, un saluto a tutti e a tutti.